В освітленому вікні ще довго щасливо усміхалось до неї Микола обличчя. Вона стояла, коли автобус зник за вигином дороги. Туго обтягнула своє тіло плащиком і майже підбігцем заквапилася додому. Ні, не тільки Тарасика треба до баби ворожки в три повести. Миколу також. Чортове колесо ще обертається над містом, але тільки у кількох його люльках сидять ті, кому бракує гострих відчуттів, лету у вечірньому небі, захвату і страху. Бородатий горбань ще працює, хоч інші атракціони вже давно зачинені. Машиніст неодружений, додому йому йти не хочеться, от і крутить живу копійку, поки є бажаючі провітритись репетують жаби у теплих заплавах, наче щільним кільцем оточили місто і повільно насуваються на нього і несамовито кричать лиментують, бо ось-ось настане пора солов'їв у верболозах і пущах кому потрібне тоді жаб'яче кумкання із розчиненого вікна молодіжного гуртожитку у якому живе Григорій Вихоплюється магнітофонний голос співака Леонтіва. Всі бігуть, бігуть, бігуть, бігуть. У вікні швидко рухаються тіні, які то зближаються, то розходяться, вибігають на балкон хапонути свіжого повітря і знову зникають у кімнаті. Музика, ритмічне човгання ніг, конвульсивні рухи тіней. Електронний годинник на будинку у міськради висвітив суцільні нулі на табло. І вони на мить завмерли ланцюжком, у якому кільця, не між собою, здається, можуть розпастися. Та вискакує перша хвилина нової доби. Час пішов далі. 26 квітня. 1986-го. Без зупинок, без розривів зв'язку, без вимкнення на профілактику. Здавалося б, треба. Але ніколи, ніколи, ніколи. Ніколи думати самим. І ми натовкуємо свій мозок інформацією. Ніколи відпочити, розслабитись. І ми купуємо пляшку. Ніколи виховувати дітей. І ми спокутуємо перед ними японськими магнітофонами, джинсами, купецькими весіллями, кооперативними квартирами. Ніколи по-справжньому любити жінку чи чоловіка. І ми пропонуємо їм скорочений варіант вже розстелене ліжко. Добрий день і до побачення. Не вистачає енергії. Розчепимо ядро. Тільки приготувалися зробити щось добре, вічне, головне, а вже смерть стоїть в узголів'ї. А незабаром на годиннику історії вискочать три нулі і двійка попереду. Новий вік, нове тисячоліття. Чортове колесо винесе нас у найвищу свою точку. Чи найвища вона? Чи не забуде бородатий горбань увімкнути гальмо? Чи не забалакається він з молодицею, яка йде з ярмарку? Ну от, варто було задуматись про це, як на міськрадівському годиннику уже три хвилини нового 26 дня квітня вперед. Із міста вихоплюється на простір червоної яви з двома пасажирами у червоних шоломах. Олеся міцно пригортається до Романа, обхопивши його руками за шию. Вони летять у ніч, як одна фантастична істота з мотором і двома людськими серцями. Мотоцикл вилітає на круту дугу мосту, і у цю мить він схожий на ракету, що ось-ось летить, прорізуючи собі шлях у темряві щупальцем світла. «Свобода! Швидкість! Це реальна свобода, Олесю!» Вона щось відповіла, але вітер вихопив з уст її слова, і навіть вона їх не почула. Рояться комарі, мошкара, метелики довкола кожної лампочки у вуличних ліхтарях, довкола міської дошки пошани, освітленої зсередини. На дашку її тримають кілька диких голубів. З дошки пошани дивиться на місто підмальований супермен із бровами-шаблюками зі сталевим поглядом блиском, з тонкими, загадково зімкнутими вустами. Якби не підпис Микола Іванович Мирович, мабуть, він і сам не впізнав би цього зухвалого молодика з німбом комарів і метеликів над головою. Дивиться через Майдан, дивиться так, наче йому не заважають бетоновані стіни будинків. Бачить кожного, хто заховався у своєму кам'яному мішку. Спить чи їсть, купається чи переглядає газети, рахує гроші чи зморшки на обличчі, жадібно обіймає чи говорить несправедливі, найобразливіші слова. Лежить біля одного, думає про іншого, у теплу ніч мерзне від самотності, чи змиває стіла, ще гарячий під солодкої пристрасті. Він дивиться, бачить все це, але погляд його зверхній. Бо все це – марнота. У дворі міської лікарні біля стола, накритого листом нержавіючої сталі, азартно печуть у доміно – Водії швидких допомог. Лампочка, над якою за абажур править велика алюмінієва миска, звисає з дерева над самим столом, освітлює лише руки водіїв і доміно. Грають на виліт. І ті, хто чекає своєї черги увійти у гру, провокують гравців на помилки, щоб швидше закінчилася партія. Одна з машин повернулася з виклику. Дріб'язок, сердечний спазм у бабуленці 82 роки. Пора. Удари доміно заглушують кумкання жаб у заплавах. Голоси оболівальників і супіння довготелесого водія, який спить у кабіні Рафа, не знаючи, що хлопці бинтом зв'язали йому ноги, але нема викликів, отже немає, і потіхи.